Вона дивилася хвильку своїми блискучими, сплачу почервонілими очима на мене, а відтак витяла що не пристане. Саме тепер брати чужу людину до спілки, коли вона сидить над викінченням образа, праця така вимагає сама собою найліпших обставин. Чи я не зрозумію ніколи, що це значить артизм і що це таке твори? Чи це значить крутити корбу, шити на машині або плести панчоху? Чи я вже цілком утопіла з того дурного бубнення, придуманого навмисне, на те, щоб систематично задавлювати найтонші зворушення до свобідного розвою індивідуальності?» Брати тепер чужу людину в хату, яка щонайменше буде балаклива, з лиця бридка і розуміється, без крихти артистичної освіти. Бог знає, з якими некультурними привичками. Чиста розпука. «Чому це має бути зараз якась найгірша істота?» – спитала я, вже потроху роздразнена вибухом артистичної натури. «Будемо ж вибирати третю товарушку. Коли не сподобається, не приймемо. Ага». Певно, ти не приймеш із своїм божиським серцем, що наказує ближнього любити більше, як себе самого. «Ганусю, будь добра», – просила я. «Ти замучуєш мене своєю вічною опозицією. Що ж робити, як нема іншого виходу? Як знаєш, що ліпше, то скажи, і я згоджуся з тобою, а коли ні, пристань на мою раду». Вона погамувалася, побачивши, що діткнула мене. Задержалася перед своїм великим образом і, усміхаючись, гірко сказала, «В чим я коли опаную? Я є лише німим послухачем свого таланту, але такі, як ти, Марто, такі, як ти, творять ту велику силу, що пригноблює таких, як я. Масою пригноблюєте ви нас, поодиноких, і ми загибаємо, мов той цвіт без насіння, через вас. Але ти, як індивідуальність, того не і тому не розумієш того». Відтак кількома кроками підійшла до мене «Гнівишся, Мартухо?» Я не відзивалася «А я тобі кажу, Мартухо, що царство на землі належить все-таки до тебе». Та що там? А я тобі кажу, Мартухо, що царство на землі належить все-таки до тебе. І обнявши мене бурливо за шию, шукала вагкими очима на моїм лиці гніву. Я не могла ніколи довго гніватися на неї. Знала добре, що коли б я справді була загнівалася на неї, вона не успокоїлася б доти, доки я не сказала б їй хоч кілька разів, що не гніваюся. Була незвичайно доброго серця. Отут в одній хвилі кидалася, гарячилася і змагалася, а вже в другій була добра. Товариство, яке входило, і товаришки, що її любили, розпестили її, догоджуючи їй у найменшій дрібниці, боготворячи її задля краси, таланту та задля її оригінальних помислів. Належала до різних товариств, не жалувала нічого, а визичуваних товаришками грошей не приймала ніколи назад. Любила над усе елеганцію, називаючи все третьою важною заповіддю в умовах до щастя. Бувала через це не раз навіть несправедлива в осуді людей, але до елеганції тягло її, мов, дитину до чічки. Спустися на мене, що я не впроваджу тобі жодного невідповідного матеріалу в хату, що ти і твоє артистичне середовище не будете вражені ані його видом, ані поведенням. Вже я постараюся. І я щось розумію. Ого, усміхнулася вона. І ви щось розумієте?» Розумієте прекрасно подавати чай? Маєте всі здібності доброї господині, матері, жінки. Ви славний рахмістер і будучи стовп родини. Але на психології, барвах і нюансах артизму ви не розумієтеся. І тому боюся дуже, що ви впровадите мені в кімнату слона». Судячи по вашому добрім серці, ви готові приймити першу ліпшу швачку до спілки, коли лише викажеться свідоцтвом моральності, розуміється, міщанської і божим виглядом. «Не бійся», – відповіла я, – «я ж навчилася вже від тебе добачувати артизм у житті, а щодо невеликих тонкостей у людях, то їх відчуває мій інстинкт. Він був мені за і найліпшим проводатором. Побачу. Побачиш». Але пам'ятай, коли вона буде з виду неможлива, значить і погана, і без манір, я не сідаю з нею до столу. Можеш. Чи ти маєш уже кого на думці, що ти така певна, що задоволиш мене? Ні, але я певна, що знайду відповідну істоту. Ну, то роби, що хочеш». Я сказала, що ні, що не маю ще нікого на думці, і я справді не мала ще нікого на думці. Ба не мала навіть поняття, ні прочуття, хто був би саме найвідповідніший до спілки. А однак, саме в тій хвилі, як я сказала слово «ні», появилося перед моєю душею на хвильку, пересунулося, мов, образ, якесь дівуче лице». Змарніли смутними очима і на хвилю одну прошибло мене якимсь придивним смутком, мов почуттям несказаного жалю. Ніжно-ніжно, перельотно. І ще не прийняло форми, як уже і згубилося. Чи я знала когось подібного? Ні. Бачила де? Мабуть, ніколи. Хіба що може деколи на вулиці подибала? Може». «Ми виставили карточку на покій і ждали на спілку. Одного дня, Це було вже в грудні. Вернули ми обі пополудні додому, а доходяча жінка, що обслуговувала нас, віддала нам білет від незнайомої якоїсь пані, що приходила задля мешкання». Ганнуся кинулася жадібно на білет, майже вирвала його з рук старої. Софія Дорошенко прочитала вголос крізь густий чорний велон, що ослонював її свіже рум'яне личко, а відтак оглянула цікаво білет на всі сторони. Був вузькою, продовговатою формою з золотими беріжками. На ньому не було нічого написаного, і лише ледве незамітний тонкий запах фіалковий ішов від нього. «Хто се?» – звернулася цікаво до мене.